Benvenuti a questo deep dive. Avete mandato una pila affascinante di articoli ed estratti tutti che esplorano il pensiero teocolaniano. Sembra che siate pronti ad affrontare delle grandi domande su conoscenza, potere e storia allacciate le cinture, perché le cose stanno per diventare davvero interessanti. Sì, i materiali che avete condiviso mettono in luce un movimento intellettuale vibrante che sfida le basi stesse di come comprendiamo il mondo. Non si tratta solo di criticare il passato del colonialismo, ma di scoprire come i suoi retaggi continuino a plasmare il nostro presente, dal modo in cui la conoscenza è prodotta fino alle categorie che usiamo per pensare a noi stessi e agli altri. Ok, quindi analizziamo. Da quello che vedo, c'è molta attenzione a questo concetto di colonialità. Non solo il colonialismo come un evento storico, ma questo sistema di potere più profondo e pervasivo. Esatto. È affascinante come questo concetto si discosti dalla semplice comprensione del colonialismo come un evento relegato al passato. La colonialità, secondo pensatori come Nibal Quigiano, si insinua in diversi ambiti, come il lavoro, la razza, il genere, la conoscenza e la soggettività, creando delle strutture di dominio interconnesse che persistono ancora oggi. E a proposito di Quijano, nei testi che avete condiviso si parla molto del suo concetto di colonialità del potere, no? Viene presentato come un pilastro centrale del pensiero decoloniale. Sì, la colonialità del potere è fondamentale per Quijano. Lui usa questo concetto per spiegare come il potere, strutturato durante il periodo coloniale, continui a esercitare la sua influenza anche dopo la fine degli imperi formali. Pensate, ad esempio, a come i sistemi di conoscenza occidentali siano stati storicamente privilegiati e imposti come verità universali. Questo ha portato alla marginalizzazione o addirittura alla cancellazione di modi di conoscere non occidentali, influenzando non solo la produzione accademica, ma anche la nostra percezione del mondo. Quindi, è come avere una visione del mondo molto specifica, quella occidentale, e presumere che si applichi a tutti e a tutto, senza nemmeno rendersi conto che esistono altre prospettive valide. Proprio così. Ed è qui che il lavoro di studiosi come Walter Mignolo diventa così importante. Lui parla di disobbedienza epistemica, una sfida consapevole alla colonialità della conoscenza. In pratica significa mettere in discussione le narrazioni dominanti e creare spazio per altri modi di comprendere il mondo. Disobbedienza epistemica, adoro questo termine, ma in che modo possiamo nella vita di tutti i giorni praticare questa disobbedienza? Ci sono molti modi. Ad esempio, potreste iniziare a leggere autori e autrici provenienti da contesti non occidentali oppure informarvi sulle storie e le culture di popoli indigeni. Potreste anche mettere in discussione le rappresentazioni mediatiche stereotipate di certe culture o gruppi etnici. Capisco. Quindi si tratta di essere più consapevoli di come la nostra visione del mondo sia stata influenzata dal colonialismo e di cercare attivamente informazioni e prospettive diverse. Esattamente. E un altro studioso che critica questa illusione di una visione neutrale è Santiago Castro Gómez. Lui usa questa fantastica espressione, hybris del punto 0, per descrivere l'arroganza di presumere che la produzione di conoscenza occidentale sia in qualche modo oggettiva e libera da pregiudizi. Hybris del punto 0. Ok, aggiungerò anche questo al mio vocabolario. Suona molto più sofisticato di dire semplicemente che qualcuno è arrogante. Ma se la conoscenza non è neutrale, se è plasmata dalle dinamiche di potere, allora questo solleva alcune serie domande su come impariamo, cosa insegniamo, persino cosa consideriamo verità, giusto? Assolutamente. E i pensatori decoloniali ci invitano a fare conti con queste domande. Ci chiedono di pensare criticamente alla geopolitica della conoscenza, di riconoscere che il luogo in cui la conoscenza viene prodotta è da chi ha profonde implicazioni per ciò che è considerato considerato valido e prezioso. E dalle fonti che avete inviato, sembra che questo mettere in discussione la conoscenza eurocentrica sia strettamente legato al modo in cui il pensiero coloniale affronta l'intera idea di identità. È una connessione cruciale I pensatori decoloniali ci sfidano a vedere come l'identità stessa sia stata plasmata dall'esperienza coloniale. Sostengono che le prospettive eurocentriche hanno spesso distorto o cancellato le identità e le esperienze dei popoli colonizzati. Quindi si tratta di recuperare quelle voci ed esperienze che sono state marginalizzate o travisate. Esatto. Enrique Dussel, una figura chiave nel pensiero decoloniale, fa questa distinzione davvero interessante tra prima modernità e seconda modernità. Prima e seconda modernità. Mi dica di più a riguardo. Dussel sostiene che la prima modernità inizi in realtà con la conquista e la colonizzazione delle Americhe. Questo periodo è cruciale perché pone le basi per le strutture di potere e i modi di pensare che plasmano la seconda modernità, quella che tradizionalmente consideriamo come illuminismo e l'ascesa dell'Europa moderna. E secondo Dussel questa prima modernità è stata ampiamente ignorata o minimizzata nei resoconti tradizionali della storia europea. Quindi, Dussel sta dicendo che non possiamo veramente comprendere la modernità, nemmeno la modernità europea, senza comprendere l'impatto del colonialismo. Esattamente. Si tratta di riconoscere che l'impatto storico e continuo del colonialismo ha plasmato non solo il paesaggio economico e politico, ma anche le stesse categorie che usiamo per pensare a noi stessi e agli altri. E questo ci porta all'idea di colonialità dell'essere, giusto? Come si inserisce questo concetto in tutto questo? La colonialità dell'essere va ancora più in profondità. Riguarda il modo in cui il colonialismo influenza le esperienze vissute dalle persone colonizzate, non solo esternamente ma anche internamente. Il loro senso di sé, le loro relazioni con gli altri, la loro comprensione del mondo. Nelson Maldonado Torres, che ha scritto molto su questo concetto, sottolinea davvero le dimensioni psicologiche ed esistenziali del dominio coloniale. Qui non si tratta solo di oppressione fisica o controllo politico, ma di come il colonialismo può avere un impatto sul senso stesso di chi sono le persone e dove appartengono nel mondo. Esatto. Si tratta di come l'esperienza coloniale può portare a sentimenti di inferiorità, alienazione, persino dubbi su se stessi. Maldonado Torres usa questa potente espressione «ego con quiro» per catturare la dimensione psicologica di questo dominio. Ego con quiro è come il rovescio della menaia del penso, dunque sono di cartesio. Invece di autoaffermazione, è un senso di autonegazione imposto dall'esperienza coloniale. In pratica, l'identità stessa viene influenzata, plasmata dalla colonialità. È un modo efficace per dirlo e mette in evidenza come il pensiero decoloniale vada oltre la semplice critica delle istituzioni o dei sistemi. Esplora anche i modi molto personali e profondi in cui il colonialismo ha plasmato la nostra comprensione di noi stessi e del nostro posto nel mondo. C'è già così tanto su cui riflettere, ma non abbiamo nemmeno accennato a come i pensatori dei coloniali propongano di andare oltre questa eredità della colonialità, giusto? Giusto. E uno dei concetti chiave che propongono è interculturalità. Non si tratta solo di riconoscere culture diverse, ma di sfidare le strutture di potere che storicamente hanno privilegiato alcune culture rispetto ad altre. Quindi è più che, diciamo, celebrare diversi festival culturali o imparare qualche frase in un'altra lingua. Va molto più in profondità. Catherine Walsh, una voce di spicco nel pensiero decoloniale, sottolinea che l'interculturalità è un progetto di trasformazione sociale. Si tratta di riconoscere le disuguaglianze storiche incorporate nelle interazioni culturali e di lavorare per smantellare tali disuguaglianze. Ha senso. Quindi, in che modo Walsh distingue interculturalità dal concetto più familiare di multiculturalismo? Il multiculturalismo spesso si concentra sulla tolleranza e la coesistenza, ma a volte può evitare di affrontare gli squilibri di potere più profondi tra le culture. L'interculturalità, d'altra parte, affronta direttamente quegli squilibri. Si tratta di sfidare l'idea che la cultura occidentale sia in qualche modo superiore o la norma e di creare spazio per un vero dialogo e scambio tra culture diverse su un piano di parità. Quindi l'interculturalità non riguarda solo il riconoscimento delle differenze, ma la sfida alle gerarchie stesse che sono state imposte attraverso la colonialità. Esattamente. E Wall sostiene che questo processo di interculturalità deve avvenire in tutte le sfere della società, dall'istruzione alla politica, dai movimenti sociali sociali all'interazione quotidiane. È un progetto davvero ambizioso, ma posso vedere come si collega agli obiettivi più ampi del pensiero decoloniale questa idea di smantellare la colonialità del potere e creare un mondo più giusto ed equo. Questo è il punto centrale e man mano che si approfondiscono queste fonti si vedrà come i pensatori decoloniali offrono una vasta gamma di prospettive su come realizzare questa trasformazione. Attingono a una varietà di discipline e tradizioni intellettuali fondendo storia, filosofia, sociologia e studi culturali per sviluppare una potente critica del colonialismo e dei suoi retaggi in corso. Questa è stata una panoramica incredibilmente perspicace. Ma so che il pensiero decoloniale non è privo di critiche, giusto? È vero. E confrontarsi con queste critiche è una parte cruciale di qualsiasi esplorazione responsabile di queste idee. Alcuni critici temono che il pensiero decoloniale possa a volte cadere nell'essenzialismo, assumendo un legame diretto tra la posizione sociale di qualcuno e la sua conoscenza o prospettiva. Quindi la critica è che può essere troppo semplicistico dire, ad esempio, che tutta la conoscenza indigena è intrinsecamente anticoloniale o che tutto il pensiero occidentale è intrinsecamente eurocentrico. Questa è una delle preoccupazioni, ed è valida. Gli stessi pensatori decoloniali sono consapevoli di questa potenziale trappola e sottolineano la necessità di sfumature e complessità nelle loro analisi. Ci sono altre critiche di cui dovremmo essere consapevoli. Un'altra critica riguarda l'accessibilità della borsa di studio decoloniale. Alcuni sostengono che il linguaggio e i concetti possono essere difficili da comprendere per chi è al di fuori del mondo accademico, il che potrebbe limitarne l'impatto e la portata. Quindi c'è la preoccupazione che il pensiero decoloniale possa diventare una sorta di club esclusivo all'interno del mondo accademico. È un punto valido e mette in evidenza la necessità per gli studiosi decoloniali di rendere il loro lavoro più accessibile a un pubblico più ampio senza sacrificarne il rigore intellettuale. Il pensiero decoloniale al suo centro riguarda la sfida alle gerarchie e questo include le gerarchie all'interno del mondo accademico stesso. È un'ottima osservazione, quindi sembra che il pensiero decoloniale sia un campo dinamico e in evoluzione, con dibattiti e autoriflessioni continui. Assolutamente, e questa è una delle cose che lo rende così affascinante. I pensatori decoloniali si confrontano costantemente con nuove idee, rispondono alle critiche e perfezionano i loro approcci. È chiaro che decolonizzare la conoscenza è un processo complesso e continuo ma una delle cose che trova davvero sorprendenti in queste fonti è come i pensatori decoloniali stiano riunendo idee da tanti luoghi e tradizioni diverse. Attingono la filosofia latinoamericana, agli studi postcoloniali, alla teoria femminista e altro ancora per creare una conversazione veramente globale su conoscenza, potere e cambiamento sociale. Questo è uno degli aspetti più entusiasmanti del pensiero decoloniale. La sua capacità di collegare le lotte contro l'oppressione in diversi contesti e periodi storici. Non si tratta solo di criticare il colonialismo come evento storico, ma di capire come i suoi retaggi continuino a plasmare il nostro presente e di immaginare futuri diversi. E a proposito di futuri diversi, questo ci porta a un altro tema chiave di queste fonti: mm. decolonizzare il futuro. Cosa significa in realtà? Si tratta di riconoscere che il futuro non è predeterminato. Non è solo un'estensione del presente. I pensatori decoloniali sostengono che abbiamo il potere di plasmare il futuro, di creare un mondo libero dai retaggi della colonialità. Quindi si tratta di immaginare un futuro in cui conoscenza, potere e risorse siano distribuiti in modo più equo. Esattamente. E questo progetto di decolonizzare il futuro richiede di sfidare le narrazioni dominanti su progresso, sviluppo e cosa costituisce una buona vita. Si tratta di abbracciare la pluralità, valorizzare diversi modi di conoscere ed essere e creare spazio affinché emergano visioni alternative del futuro. Sembra che il pensiero decoloniale riguardi in definitiva la creazione di un mondo in cui tutti hanno la possibilità di prosperare, non solo pochi eletti. È un ottimo modo per dirlo. Si tratta di riconoscere la dignità e il valore intrinseci di tutte le persone, indipendentemente dalla loro storia, cultura o posizione nel sistema globale. Si tratta di creare un mondo in cui tutti possano partecipare pienamente a plasmare il proprio destino e contribuire a costruire un futuro più giusto e sostenibile. Queste sono idee potenti e stimolanti, ma mi chiedo anche quali siano alcuni dei passi concreti che le persone possono compiere per impegnarsi in questo progetto di decolonizzazione. Sembra tutto molto astratto. È un'ottima domanda ed è una domanda con cui gli stessi pensatori decoloniali si confrontano costantemente. Sostengono che la decolonizzazione non è una soluzione unica per tutti, una lista di controllo da spuntare. È un processo continuo di riflessione critica, disapprendimento e riapprendimento. Si tratta di mettere in discussione i nostri presupposti, esaminare la nostra stessa complicità nei sistemi di potere ed essere disposti a cambiare nostro pensiero e nostro comportamento. Quindi inizia con la consapevolezza di sé di conoscere come la nostra visione del mondo e le nostre azioni potrebbero essere influenzate dalla colonialità. Esattamente. E da lì si tratta di agire in qualsiasi sfera ci troviamo, che si tratti della nostra vita personale, del nostro lavoro, delle nostre comunità o dell'arena politica più ampia. Potrebbe fare alcuni esempi specifici di come potrebbe apparire nella pratica? Certo, nell'istruzione potrebbe significare sfidare i programmi di studio eurocentrici e incorporare diverse prospettive e sistemi di conoscenza. In politica potrebbe significare sostenere politiche che affrontano le disuguaglianze sistemiche e promuovono la giustizia sociale. Nella nostra vita personale potrebbe significare essere più consapevoli del linguaggio che usiamo, dei media che consumiamo e delle scelte che facciamo come consumatori. Quindi, si tratta di essere intenzionali e di fare scelte consapevoli che si allineano ai valori decoloniali. Precisamente. E si tratta di capire che la decolonizzazione non riguarda solo lo smantellamento dei sistemi esterni di oppressione, ma anche il lavoro interno di disapprendimento dei modi di pensare ed essere coloniali. Si tratta di coltivare l'umiltà, l'empatia e la volontà di imparare dagli altri. Questa è stata una conversazione così ricca e stimolante. Sto iniziando a vedere come il pensiero decoloniale offra un potente quadro di riferimento per comprendere il mondo e lavorare per un futuro più giusto ed equo. È un viaggio, non una destinazione, e confrontarsi con il pensiero decoloniale è un invito a intraprendere quel viaggio, mettere in discussione, imparare e immaginare diverse possibilità per noi stessi e per il mondo che ci circonda. Ben detto, ma prima di lasciarci trasportare, è importante ricordare che qui abbiamo solo scalfito la superficie. Il pensiero decoloniale è un campo vasto e complesso e queste fonti che avete condiviso offrono uno sguardo sulla sua ricchezza e diversità. E non possiamo dimenticare che il pensiero decoloniale è più di una semplice teoria. È radicato nelle esperienze vissute nelle lotte delle persone in tutto il mondo che sono state colpite dal colonialismo e dai suoi ritaggi duraturi. E' vero. E mentre continuiamo a esplorare queste idee è fondamentale ascoltare quelle voci, imparare dalle loro esperienze e porre le loro prospettive al centro della nostra comprensione della decolonialità. Si tratta di riconoscere che la decolonizzazione non è solo un esercizio intellettuale. Si tratta di solidarietà, azione e impegno per per creare un mondo in cui tutti possano vivere con dignità e libertà. Mi piace. Quindi, ma manov che ci addentreremo in queste fonti, esploreremo concetti, pensatori e dibattiti specifici all'interno del pensiero decoloniale. Analizzeremo idee come la colonialità di genere, il ruolo del linguaggio nel perpetuare la colonialità e le possibilità di resistenza e trasformazione dei coloniani. Sarà un viaggio affascinante. E sono entusiasta di continuare questa esplorazione con te, e il nostro ascoltatore. Anch'io. Ora, uno dei pensatori chiave che rivisiteremo è Aníbal Quijano. Il suo concetto di colonialità del potere, come abbiamo discusso, fondamentale per il pensiero decoloniale. Quindi, immergiamoci in uno dei suoi testi chiave: Colonialità del potere e eurocentrismo e America Latina, per capire come sviluppa questo potente concetto. Questo testo è una vera pietra di paragone per comprendere il pensiero di Quijano. In esso espone la sua argomentazione su come l'esperienza coloniale abbia plasmato non solo le strutture politiche ed economiche del mondo, ma anche i modi stessi in cui pensiamo e comprendiamo noi stessi. Quindi non si tratta solo del fatto storico del colonialismo, ma di come la sua logica continua a operare anche nel presente. Esattamente. Cuiiano sostiene che la colonialità è un sistema di potere che va ben oltre il controllo politico formale è incorporato nelle nostre istituzioni nei nostri sistemi di conoscenza nelle nostre relazioni sociali e persino nel nostro senso di identità e qui giano identifica uno specifico momento storico in cui emerge questa colonialità del potere giusto sì, indica la conquista europea dell'america è come il momento cruciale sostiene che questo evento ha segnato un cambiamento fondamentale nei rapporti di potere globali stabilendo un nuovo modello di dominio che continua a plasmare il mondo oggi quindi per qui giano La colonialità del potere non è solo un prodotto di espansione europea, ma qualcosa di nuovo e distinto che emerge con l'incontro tra Europa e Americhe, precisamente. Sostiene che la colonialità del potere è caratterizzata da diverse caratteristiche chiave, il controllo del lavoro e delle risorse, l'imposizione di gerarchie razziali e l'istituzione dei sistemi di conoscenza eurocentrici come dominanti. Ok, analizziamoli uno per uno. Innanzitutto, il controllo del lavoro e delle risorse. Come si inserisce nella colonialità del potere? Beh, Quigiano sottolinea che le potenze coloniali hanno estratto enormi quantità di ricchezze e risorse dalle amariche, utilizzando il lavoro forzato e pratiche economiche di sfruttamento per arricchirsi e alimentare il proprio sviluppo. Quindi si tratta di questo flusso ineguale di risorse dal mondo colonizzato al colonizzatore. Esattamente. E questo sfruttamento economico è andato di pari passo con l'imposizione di gerarchie razziali, Qui Gianno sostiene che il concetto stesso di razza è un prodotto della colonialità. È stato usato per giustificare la schiavitù e lo sfruttamento dei popoli non europei, creando un sistema di stratificazione sociale basato su differenze biologiche percepite. Quindi la razza diventa uno strumento di potere, un modo per legittimare lo sfruttamento di certi gruppi. Precisamente, e questa gerarchia razziale è profondamente intrecciata con l'istituzione dei sistemi di conoscenza eurocentrici come dominanti. Quijano sostiene che i sistemi di conoscenza occidentali, plasmati dall'illuminismo e dalla razionalità scientifica, sono stati imposti come superiori ad altri modi di conoscere. E questo ci riporta a quello che stavamo discutendo prima sulla colonialità della conoscenza. Esattamente. Quijano vede la colonialità della conoscenza come un aspetto chiave della colonialità del potere si tratta del controllo delle informazioni, del silenziamento di prospettive alternative e dell'imposizione di una visione del mondo eurocentrica come verità universale. Quindi la colonialità del potere opera su più livelli: economico, sociale ed epistemologico. È un sistema complesso e interconnesso e Quijano sostiene che continua a plasmare il mondo oggi anche in assenza di imperi coloniali formali. Questa è un'affermazione piuttosto audace come vede la colonialità del potere in gioco nel presente. Sostiene che persiste attraverso il sistema capitalista globale, che mantiene le disuguaglianze tra le nazioni e perpetua le gerarchie razziale e culturale. Quindi, per Puigiano, il capitalismo globale è essenzialmente un'estensione delle strutture di potere coloniali. Questa è la sua argomentazione: vedere i retaggi del colonialismo profondamente radicati nei modi in cui opera l'economia globale, nella distribuzione della ricchezza e delle risorse e nella continua marginalizzazione di certi gruppi. Quindi anche se il colonialismo formale è finito, i suoi effetti si fanno ancora sentire oggi. Esattamente. Ed è per questo che il lavoro di Quijano è così importante. Ci aiuta a vedere le radici storiche delle disuguaglianze contemporanee e a comprendere la natura profonda delle sfide che affrontiamo nel creare un mondo più giusto ed equo. È incredibilmente perspicace. Ma sono me che curioso di sapere come il concetto di colonialità del potere di Quijano si relazioni alle idee di altri pensatori decoloniali. È un'ottima domanda. Il lavoro di Quijano è stato incredibilmente influente e molti altri pensatori decoloniali hanno sviluppato le sue idee, perfezionandole, espandendole e applicandole a contesti specifici. Quindi non è una teoria statica o monolitica, ma un corpus di pensiero dinamico e in evoluzione. Esattamente, e questa è una delle cose che rende il pensiero decoloniale così accitante. È in continua evoluzione, si confronta con nuove idee e risponde alle critiche. Sembra un progetto intellettuale davvero collaborativo? Lo è, e quella collaborazione è essenziale per affrontare le complesse sfide della decolonizzazione. Nessun singolo pensatore o disciplina ha tutte le risposte. Richiede uno sforzo collettivo, attingendo a diverse prospettive ed esperienze. Questa è stata un'ottima panoramica del lavoro di Quijano, ma so che il suo concetto di colonialità del potere ha anche generato un certo dibattito e discussione all'interno del pensiero decoloniale, giusto? Assolutamente. E confrontarsi con quei dibattiti è fondamentale per comprendere le complessità del pensiero decoloniale. Alcuni critici, ad esempio, si sono chiesti se l'attenzione di Quijano sulla conquista delle Americhe come punto di partenza per la colonialità trascuri altre forme storiche di dominio e sfruttamento. Quindi la domanda è se la sua attenzione su questo specifico evento storico sia troppo ristretta. Questa è una delle preoccupazioni ed è valida. Il pensiero decoloniale deve essere attento alla diversità delle esperienze coloniali ed evitare generalizzazioni. Fa senso. Ci sono altre critiche al lavoro di Quijano, di cui dovremmo essere consapevoli. Un'altra critica ruota attorno alla sua enfasi sull'eurocentrismo come principale forza trainante della colonialità. Alcuni sostengono che questa attenzione sull'Europa possa oscurare il ruolo di altri attori e dinamiche di potere nel plasmare le esperienze coloniali. Quindi la preoccupazione è che il quadro di cui Gianni potrebbe non essere abbastanza sfumato da tenere conto delle complessità delle relazioni di potere globali. Questo è un monolo per dirlo, e mette in evidenza la necessità per il pensiero decoloniale di confrontarsi costantemente con nuove prospettive e sfidare i propri presupposti. Sembra che il pensiero decoloniale sia un, un campo dinamico e in evoluzione, con dibattiti e auto riflessione continue. Assolutamente. E questa è una delle cose che lo rende così affascinante. I pensatori decoloniali si confrontano costantemente con nuove idee, rispondono alle critiche e perfezionano i loro approcci. Ben detto. Ma prima di concludere questa prima parte del nostro deep dive vorrei tornare un attimo sul concetto di colonialità dell'essere. Mi ha colpito particolarmente il modo in cui Maldonado Torres usa l'espressione ego con quiro per descrivere l'impatto psicologico del dominio coloniale. Pensa che questa idea possa aiutarci a capire meglio le dinamiche di potere che ancora oggi influenzano la nostra società. Assolutamente sì. Eco Concliro ci ricorda che la colonialità non si limita a plasmare le strutture esterne del potere, ma penetra anche nel nostro io più profondo, influenzando il modo in cui ci percepiamo e ci relazioniamo con gli altri. È come se il colonialismo avesse inselato in noi un senso di inferiorità che continua a manifestarsi anche in modo inconcio nelle nostre scelte e nei nostri comportamenti. Esattamente. Mm. Pensiamo ad esempio agli standard di bellezza che spesso promuovono un ideale eurocentrico o al modo in cui alcune lingue sono considerate più prestigiose di altre. Questi sono solo alcuni esempi di come la colonialità dell'essere continua a operare nella nostra società, influenzando le nostre aspirazioni e i nostri giudizi di valore. Quindi per decolonizzare davvero il nostro pensiero, dobbiamo prima decolonizzare noi stessi, mettere in discussione quei modelli di pensiero e comportamento che abbiamo interiorizzato senza nemmeno rendercene conto. È proprio questo il punto. Mm. Ed è un processo che richiede impegno, autocritica e la volontà di confrontarsi con prospettive diverse dalla nostra. Questa è una sfida importante, ma credo che il pensiero decoloniale ci offra gli strumenti per affrontarla con consapevolezza e determinazione. Sono d'accordo e non dimentichiamoci che la decolonizzazione non è un processo individuale, ma collettivo. Dobbiamo lavorare insieme per creare una società più giusta ed equa, in cui tutti possano sentirsi liberi di esprimere la propria identità e il proprio potenziale. Ben detto. E con questo stimolante pensiero concludiamo la prima parte del nostro deep dive nel pensiero decoloniale. Nella seconda parte approfondiremo ulteriormente alcuni concetti chiave, analizzando come i pensatori decoloniali hanno studiato aree specifiche come la conoscenza, l'identità e la cultura. Discuteremo anche le sfide e le complessità della decolonizzazione e come potrebbe apparire diversa in contesti diversi. Non vedo l'ora di continuare questa esplorazione e a voi, cari ascoltatori, speriamo che questa prima parte abbia suscitato vostra curiosità e il vostro spirito critico. Ci vediamo nella seconda parte. Bentornati al nostro deep dive nel pensiero decoloniale. Sapete, mentre esploriamo ulteriormente queste idee, è importante ricordare che il pensiero decoloniale non si limita a criticare il passato. Si tratta anche di capire come i retaggi del colonialismo plasmino le categorie stesse che usiamo per pensare al mondo oggi. Vero? Quindi non si tratta solo di scoprire ingiustizie storiche, ma di come quelle ingiustizie continuino a plasmare la nostra attuale comprensione di cose come um, razza, genere e cultura, persino la conoscenza stessa. Esattamente. Una delle aree in cui questo diventa davvero chiaro è nel concetto di etnia. Spesso pensiamo all'etnia come a questa categoria neutra, un modo per descrivere la differenza culturale. Giusto, come se fosse solo una questione di dove viene la tua famiglia, che lingua parlava, quali tradizioni praticava. Ma i pensatori decoloniali sostengono che il concetto stesso di etnia è profondamente intrecciato con l'esperienza coloniale. Davvero? Come mai? Beh, sottolineano che durante il periodo coloniale l'idea di classificare le persone in diversi gruppi etnici veniva spesso usata come un modo per dividere e controllare le popolazioni. Quindi è come se i colonizzatori dicessero ok, tossi è di questo gruppo e tu di quell'altro e siete intrinsecamente diversi l'uno dall'altro. Esattamente, quelle divisioni erano spesso collegata a idee di superiorità e inferiorità razziale che aiutavano a giustificare lo sfruttamento e il dominio dei popoli colonizzati. Quindi l'etnia non era solo una categoria descrittiva, ma uno strumento di potere, precisamente. I pensatori decoloniali sostengono che questa eredità continua a plasmare il modo in cui comprendiamo l'etnia oggi. Sottolineano che le categorie etniche sono spesso ancora utilizzate per creare gerarchie e per rafforzare le disuguaglianze sociali. Quindi anche se potremmo pensare di usare queste categorie in modo neutro descrittivo, in realtà portano con sé un sacco di bagaglio storico. Certo. Ed essere consapevoli di quel bagaglio è fondamentale per sfidare gli effetti continui della colonialità. Ok, quindi se stiamo cercando di decolonizzare il nostro pensiero sull'etnia, quali sono alcune delle cose di cui dobbiamo essere consapevoli? Beh, un passo importante è riconoscere che le categorie etniche sono socialmente costruite, non sono naturali o fisse, ma piuttosto create e mantenute attraverso relazioni di potere. Quindi non si tratta di negare che ci siano differenze culturali, ma di capire come quelle differenze sono state plasmate dalla storia e dal potere. Esattamente. Un altro punto chiave è essere consapevoli dei pericoli dell'essenzializzare i gruppi etnici. Essenzializzare. Cosa significa? Significa presumere che tutti all'interno di un particolare gruppo etnico siano uguali, che condividano gli stessi valori, credenze ed esperienze. Giusto, come dire che tutti i membri di un particolare gruppo sono intrinsecamente in questo modo e nell'altro. Esattamente. E quel tipo di pensiero essenzializzante può portare a stereotipi e pregiudizi. Sembra che decolonizzare il nostro pensiero sull'etnia sia un processo piuttosto complesso. Lo è, ma è un passo cruciale nello smantellare i retaggi della colonialità ed è qualcosa a cui ognuno di noi può contribuire a modo suo. Ok, abbiamo parlato molto il concetto di colonialità. Ma per quanto riguarda l'altra faccia della medaglia, la decolonizzazione, cosa significa effettivamente decolonizzare qualcosa? Ottima domanda, ed è una domanda che ha generato molte discussioni e dibattiti tra i pensatori decoloniali. Non esiste una definizione o un approccio unico alla decolonizzazione. Quindi non è come se ci fosse una guida dettagliata da seguire. Non esattamente. I pensatori decoloniali sottolineano che la decolonizzazione è un processo continuo Non è una destinazione a cui si arriva, ma piuttosto un viaggio di costante riflessione, di saprendimento e riapprendimento. Sembra che si tratti più di un cambiamento di prospettiva che di azioni specifiche. È un buon modo per dirlo. La decognizzazione comporta mettere in discussione i nostri presupposti, sfidare le narrazioni dominanti ed essere aperti a modi alternativi di conoscere ed essere. Quindi si tratta di riconoscere i modi in cui il nostro pensiero è stato plasmato dalla colonialità e di lavorare attivamente per liberarci da quei modelli. Esattamente. E questo comporta sia l'azione individuale che quella collettiva. Cosa intende per azione individuale rispetto a quella collettiva? Beh, a livello individuale la decolonizzazione potrebbe comportare cose come esaminare i nostri pregiudizi, educarci su diverse prospettive ed essere consapevoli del linguaggio che usiamo. Quindi inizia con la consapevolezza di sé. Certo, ma la decolonizzazione riguarda anche l'azione collettiva. Lavorare insieme per sfidare i sistemi di oppressione e creare un mondo più giusto ed equo. Quindi si tratta di costruire movimenti, sostenere il cambiamento e sostenere coloro che stanno lavorando per smantellare le strutture coloniali. Precisamente. E i pensatori decoloniali sottolineano che questo lavoro deve svolgersi in tutte le sfere della società, dall'istruzione alla politica, dalla cultura alle arti. Sembra un progetto piuttosto ambizioso. Lo è, ma è anche necessario. I retaggi del colonialismo continuano a plasmare il mondo oggi e affrontare quei retaggi è fondamentale per creare un futuro più giusto e sostenibile. Ok, abbiamo parlato del concetto di disabilità decolonizzazione in generale, ma sono anche curioso di sapere come si applica ad aree specifiche, come la produzione di conoscenza. Abbiamo accennato a questo prima quando abbiamo parlato della colonialità della conoscenza, ma cosa significa decolonizzare la conoscenza? Questa è una domanda chiave nel pensiero decoloniale e ancora una volta non c'è una risposta univoca. Ma uno stato importante della decolonizzazione della conoscenza consiste nel riconoscere i limiti dei sistemi di conoscenza occidentali. Quindi non si tratta di rifiutare del tutto la conoscenza occidentale, ma di riconoscere che non è l'unico modo valido di conoscere. Esattamente. I pensatori dec coloniali sostengono che i sistemi di conoscenza occidentali sono stati spesso presentati come universali e oggettivi, quando in realtà sono plasmati da particolari valori culturali ed esperienze storiche. Quindi si tratta di riconoscere che ci sono altri modi validi di conoscere e comprendere il mondo. Precisamente E la decolonizzazione della conoscenza comporta creare spazio per quegli altri modi di conoscere, sistemi di conoscenza indigeni, conoscenza ecologica tradizionale, epistemologie femministe e altro ancora. Quindi si tratta di espandere la nostra comprensione di ciò che conta come conoscenza. Esattamente. E si tratta di sfidare le gerarchie che storicamente hanno privilegiato i sistemi di conoscenza occidentali rispetto ad altri. Sembra che decolonizzare la conoscenza significhi davvero creare una comprensione del mondo più inclusiva e diversificata. È un ottimo modo per dirlo ed è un passo cruciale nello smantellare la colonialità della conoscenza e creare un panorama della conoscenza più giusto ed equo. Ecco. Ok, abbiamo parlato molto di teoria, ma mi chiedo anche come sia la decolonizzazione nella pratica. Può fare alcuni esempi concreti di come le persone stanno lavorando per decolonizzare diversi ambiti della vita? Certo, ci sono innumerevoli esempi di prassi decoloniale che si verificano in tutto il mondo. Prassi? Cosa significa? Si riferisce al processo di mettere in pratica la teoria, di tradurre le idee in un concreto cambiamento sociale. Quindi non si tratta solo di parlare di decolonizzazione, ma di fare effettivamente qualcosa. Esattamente. E la prassi decoloniale assume molte forme diverse. Nell'istruzione, ad esempio, ci sono movimenti per decolonizzare i programmi di studio, per incorporare sistemi di conoscenza indigeni nell'insegnamento e per creare ambienti di apprendimento più inclusivi. Quindi si tratta di sfidare il pregiudizio eurocentico nell'istruzione e creare spazio per prospetti di diverse. Precisamente. E questo lavoro si sta svolgendo a tutti i livelli dell'istruzione, dalle scuole elementari alle università. È bello sentirlo e per quanto riguarda altri settori. Beh, nelle arti e nella cultura ci sono artisti e attivisti che stanno usando il loro lavoro per sfidare le narrazioni coloniali, per recuperare le lingue e le tradizioni indigene e per celebrare la diversità dell'esperienza umana. Quindi si tratta di usare la creatività per interrompere le narrazioni dominanti e creare nuovi modi di vedere il mondo. Esattamente. E questo lavoro si sta svolgendo in tutti i tipi di campi creativi, dalla musica e dalla danza alle arti visive e alla letteratura. Sembra che la decolonizzazione sia un movimento davvero vibrante e dinamico. Che dire della sfera politica? Ci sono esempi di prassi decoloniale che si verificano lì? Assolutamente. Ci sono movimenti sociali in tutto il mondo che sfidano i retaggi coloniali e lavorano per creare società più giuste ed eque. Vuoi fare qualche esempio? Certo. In America Latina, ad esempio, ci sono movimenti indigeni che lottano per i diritti alla terra, l'autodeterminazione e la revitalizzazione delle loro culture. In Africa ci sono movimenti che sfidano il neocolonialismo e lavorano per creare governi più democratici e responsabili. E in Nord America ci sono movimenti guidati dagli indigeni che lottano per la giustizia ambientale e il riconoscimento dei diritti dei trattati. Quindi la decolonizzazione consiste davvero nello sfidare le strutture? strutture di potere e lavorare per un mondo più giusto ed equo. Questo è il punto centrale e la prassi decoloniale assume molte forme diverse, dall'organizzazione di base alla difesa delle politiche all'attivismo culturale. Questa è stata una conversazione così stimolante. Sto iniziando a vedere come il pensiero decoloniale non sia solo un quadro teorico, ma una chiamata all'azione, un modo di relazionarsi con il mondo e lavorare per un futuro più giusto e sostenibile. È un ottimo modo per dirlo. Il pensiero decoloniale è sia critico che pieno di speranza. Ci sfida ad affrontare i retaggi del colonialismo, ma offre anche una visione per un mondo più giusto ed equo, un mondo in cui tutti possano prosperare. Mi piace. Quindi man mano che ci addentreremo in queste fonti, esploreremo esempi specifici di passi del coloniale, osservando come le persone stanno mettendo in pratica queste idee in diversi contesti e in diversi campi. Sì, è un viaggio affascinante. E sono entusiasta di continuare questa esplorazione con te e il nostro rascoltatore. Anch'io. Ora... Uno dei pensatori chiave che rivisiteremo è Eme Cesare, il poeta, politico e filosofo martinicano. Il suo lavoro è davvero fondamentale per comprendere il pensiero dei coloniali. Assolutamente. Gli scritti di Cesare sul colonialismo, la razza e l'identità hanno avuto un profondo impatto sui movimenti anticoloniali in tutto il mondo. Il suo libro del 1955, Discorso sul colonialismo, è un testo classico che è ancora ampiamente letto e studiato oggi. E so che il suo lavoro è stato davvero influente nello sviluppo della negritudine, giusto? Esatto. La negritudine è stata un movimento letterario e intellettuale emerso negli anni Tretta, principalmente tra intellettuali neri di lingua francese provenienti dall'Africa e dai Caraibi. È stata una celebrazione dell'identità, della cultura e della storia nera, una risposta al razzismo e al colonialismo che negavano l'umanità dei neri. Quindi si trattava di recuperare un senso di orgoglio e dignità nel essere neri. Esattamente. E Cesare è stata una figura chiave nel plasmare le idee della negritudine, Sosteneva che il colonialismo non era solo un sistema di dominio politico ed economico, ma anche un'aggressione psicologica e culturale ai colonizzati. Quindi si trattava di più che sfruttare manodopera e risorse? Si trattava di attaccare il senso stesso di sé delle persone? Precisamente. Cesare sosteneva che il colonialismo cercava di disumanizzare i colonizzati, di fargli sentire inferiori e vergognarsi della propria cultura e identità. E come vedeva la negritudine come risposta a quella disumanizzazione? La negritudine consisteva nel recuperare un senso positivo dell'identità nera, nel celebrare la bellezza, la creatività e la resilienza delle culture nere. Si trattava di dire non siamo inferiori, non ci vergogniamo, siamo orgogliosi di ciò che siamo. Sembra un movimento davvero potente e liberatorio. Lo era, e... Eh. E gli scritti di Cesare sono stati davvero centrali nell'articolare quelle idee. In discorso sul colonialismo, critica l'ipocrisia del colonialismo europeo esponendo la brutalità e la violenza che si celavano sotto la sua patina di civiltà e progresso. Quindi stava svelando il mito dell'eccezionalismo europeo. Esattamente sosteneva che il colonialismo non era una missione civilizzatrice, ma piuttosto un'impresa barbara che aveva portato indicibili sofferenze al mondo colonizzato. E la sua critica non era rivolta solo ai colonizzatori, giusto? Aveva anche parole dure per coloro che collaboravano con il sistema coloniale. È vero. Cesere era particolarmente critico nei confronti di quella che lui chiamava elite colonizzata, coloro che si erano assimilati al sistema coloniale e ne avevano beneficiato a spese del proprio popolo. Quindi stava sfilando questa idea che il colonialismo danneggiasse solo i colonizzati, stava sottolineando che corrompeva anche coloro che vi partecipavano. Esattamente. E vedeva questa corruzione sia psicologica che morale. Sosteneva che il colonialismo distorceva i valori sia del colonizzatore che del colonizzato, creando un sistema basato sullo sfruttamento, sulla violenza, sulla disumanizzazione. Sembra che il lavoro di Cesare riguardi davvero il riconoscimento dell'impatto multiforne del colonialismo, non solo sui colonizzati, ma anche sul colonizzatore e sul tessuto stesso della società. È un ottimo modo per dirlo. Il suo lavoro è una potente accusa al colonialismo e ai suoi retaggi duraturi ed è ancora incredibilmente rilevante oggi, mentre continuiamo a confrontarci con le sfide della decolonizzazione e il perseguimento della giustizia sociale. Questa è stata un'esplorazione così affascinante del lavoro di Cesere e penso che prepari molto bene il terreno per la nostra discussione di un'altra figura chiave nel pensiero decoloniale, Franz Fanon. Fanon è un altro pensatore incredibilmente influente il cui lavoro continua a risuonare oggi era uno psichiatra della Martinica che si è profondamente coinvolto nel movimento per l'indipendenza algerina negli anni 50 e 60 e il suo libro I dannati della terra è considerato un testo classico del pensiero anticoloniale, giusto? Assolutamente. In quel libro Fanon analizza gli effetti psicologici e sociali del colonialismo, sostenendo che crea un sistema di violenza che permea ogni aspetto della vita nel mondo colonizzato. Quindi sta sviluppando alcune delle idee che Cesar ha esplorato sull'impatto psicologico del colonialismo. Certo. Fanon sostiene che il colonialismo crea un profondo senso di alienazione e inferiorità nei colonizzati, portando a sentimenti di rabbia, risentimento e desiderio di liberazione e vedere la violenza come una parte inevitabile del processo di decolonizzazione. Questo è uno degli aspetti più controversi del lavoro di Fanon. Sostiene che la violenza del colonialismo può essere superata solo attraverso una controviolenza che consente ai colonizzati di rivendicare la propria umanità e la propria agenzia. Quindi non si tratta di glorificare la violenza, ma di riconoscere il suo ruolo nel liberarsi dal ciclo dell'oppressione. Esattamente. Fanon vede la violenza come una conseguenza necessaria, ma spiacevole, del sistema coloniale. Sostiene che è il colonizzatore a dare inizio alla violenza e che i colonizzati stanno semplicemente rispondendo di conseguenza. Mi parla anche dell'importanza di creare una nuova coscienza nazionale dopo l'indipendenza, giusto? che non basta semplicemente sostituire i governanti coloniali con una nuova elite. Questo è un punto chiave. Fanon sostiene che la vera decolonizzazione richiede una trasformazione radicale della società, una rottura con le strutture e le mentalità coloniali che hanno plasmato il mondo colonizzato. Quindi non si tratta solo di indipendenza politica, ma di creare una nuova società basata sulla giustizia, sull'uguaglianza e sul pieno riconoscimento dell'umanità di tutte le persone. Questa è la visione che Fanon propone. E il suo lavoro continua a ispirare attivisti e studiosi in tutto il mondo che stanno lavorando per smantellare i sistemi di oppressione e creare un mondo più giusto ed equo. Questo è stato un'ottima introduzione al lavoro di Fano e penso che metta in evidenza l'importanza di comprendere le dimensioni psicologiche e sociali del colonialismo. Non si tratta solo di sfruttamento economico o dominio politico, ma dei modi profondi in cui il colonialismo plasma la nostra comprensione di noi stessi e del mondo che ci circonda. Assolutamente, ed è per questo che il pensiero decoloniale è così importante. Offre un modo per comprendere e sfidare quei modelli di pensiero e comportamento radicati che perpetuano l'ingiustizia e la disuguaglianza. Ok, abbiamo discusso di Cesar e Fanon. Ci sono altri pensatori chiave di questo periodo di cui dovremmo essere a conoscenza? Ce ne sono molti, ma una figura particolarmente personalmente importante è Paolo Freire, un educatore e filosofo brasiliano che ha scritto molto sul ruolo dell'istruzione nel cambiamento sociale. So che Freire è famoso per il suo concetto di pedagogia critica, giusto? Cosa significa? La pedagogia critica è un approccio all'educazione che enfatizza l'importanza del pensiero critico, del dialogo e dell'azione sociale. Freire sosteneva che i sistemi educativi tradizionali spesso servono a rafforzare le strutture di potere esistenti e a mantenere lo status quo. Quindi è come se l'aula tradizionale fosse organizzata in modo da impedire agli studenti di mettere in discussione l'autorità o di pensare da solo. Questo è un mondo per dirlo. Eh. Freire credeva che l'istruzione dovesse essere una forza liberatrice, uno strumento per consentire agli studenti di sfidare l'ingiustizia e creare una società più equa. E come vedeva la pedagogia critica per raggiungere quell'obiettivo? Freire sosteneva che l'istruzione dovesse essere un processo dialogico, uno scambio collaborativo tra insegnanti e studenti in cui le prospettive di tutti sono valorizzate. Ha anche sottolineato l'importanza di collegare l'apprendimento a problemi del mondo reale e a problemi sociali. Quindi non si tratta solo di memorizzare fatti e cifre, ma di capire come quelle cose si relazionano al mondo che ci circonda. Esattamente. Freire credeva che il vero apprendimento implicasse una riflessione critica, mettere in discussione i presupposti e agire per affrontare le ingiustizie. Sembra che il suo approccio all'istruzione sia davvero in linea con gli obiettivi più ampi del pensiero decoloniale: sfidare le strutture di potere mettere in discussione le narrazioni dominanti e lavorare per la trasformazione sociale. Certo, il lavoro di Freire è stato incredibilmente influente nei movimenti educativi di tutto il mondo e le sue idee continuano a ispirare gli educatori che sono impegnati nella giustizia sociale. Questa è stata un'ottima discussione. Sto iniziando a vedere come il pensiero decoloniale attinga a una ricca tradizione di pensiero e attivismo anticoloniale, fondendo filosofia, psicologia ed educazione per creare un potente quadro per comprendere il mondo e lavorare per un futuro più giusto. È un campo dinamico e in evoluzione e c'è molto altro da esplorare, ma penso che abbiamo posto solide basi per comprendere i concetti chiave e i pensatori che hanno plasmato il pensiero decoloniale. Io sono d'accordo e questo è tutto per la seconda parte del nostro deep dive nel pensiero decoloniale. Nella terza parte approfondiremo alcuni dei dibattiti e delle discussioni contemporanee all'interno del campo. Osservando come i pensatori decoloniali si confrontano con questioni come la globalizzazione, il neoliberismo e le sfide della costruzione di solidarietà tra diversi movimenti sociali. Sarà una conversazione affascinante, ci vediamo nella terza parte. Bentornati al nostro deep dive nel pensiero decoloniale. In questa parte finale sposteremo la nostra attenzione su alcune delle sfide e dei dibattiti contemporanei all'interno del campo. Sì, dopo aver esplorato le radici storiche della colonialità e i pensatori chiave che hanno plasmato il pensiero decoloniale, è importante capire come queste idee vengano applicate nel mondo di oggi. Quali sono, ad esempio, alcune delle questioni urgenti che i pensatori decoloniali stanno affrontando? Beh, da quello che ho capito, una delle maggiori sfide è l'impatto continuo della globalizzazione. Viviamo in un mondo interconnesso dove capitali, beni e idee attraversano i confini a una velocità senza precedenti. E mentre la globalizzazione ha portato alcuni benefici, ha anche esacerbato le disuguaglianze e rafforzato le strutture di potere coloniali. Esatto, la globalizzazione, pur presentandosi come una forza neutrale, è spesso guidata dagli interessi delle nazioni e delle corporazioni più potenti. Questo può portare alla perpetuazione dello sfruttamento e della marginalizzazione di coloro che sono già svantaggiati, proprio come accadeva durante l'era coloniale. Quindi, in un certo senso, la globalizzazione ha creato nuove strade per il funzionamento della colonialità del potere. Proprio così, i pensatori decoloniali sostengono che la globalizzazione non è una forza neutrale. È spesso guidata dagli interessi delle nazioni e delle corporazioni potenti e può perpetuare lo sfruttamento e la marginalizzazione di coloro che sono già svantaggiati. Può farmi qualche esempio concreto di come la globalizzazione potrebbe rafforzare la colonialità? Certo. Pensiamo al sistema commerciale globale. Molti paesi in via di sviluppo sono ancora bloccati in schemi di produzione di materie prime per l'esportazione, mentre importano manufatti dai paesi sviluppati. Questo li mantiene in una posizione di dipendenza economica, proprio come durante l'era coloniale. Quindi è come se i vecchi schemi coloniali di estrazione e sfruttamento fossero ancora in atto solo in una veste più moderna. Esattamente. E questa disuguaglianza economica è spesso intrecciata al dominio culturale. La diffusione dei media, dei beni di consumo e dei valori occidentali può portare all'erosione delle culture locali e all'imposizione di una cultura globale omogeneizzata. Quindi la globalizzazione può essere una minaccia per la diversità culturale può esserlo. I pensatori decoloniali sono preoccupati per i modi in cui la globalizzazione può portare all'omogeneizzazione delle culture e alla perdita di tradizioni e modi di vita unici. Questo è un punto davvero importante. Quindi, come propongono i pensatori decoloniali di affrontare queste sfide? Si tratta di rifiutare completamente la globalizzazione. Non necessariamente. Il pensiero decoloniale riconosce che la globalizzazione è un fenomeno complesso e non si tratta semplicemente di invertirla. Si tratta invece di trovare modi per interagire con la globalizzazione in termini più equi, per stigare gli aspetti dannosi e per promuovere modelli alternativi di sviluppo e scambio culturale. Quindi, si tratta di trovare il modo di far funzionare la globalizzazione per tutti, non solo per i potenti. Esattamente. I pensatori decoloniali sostengono che dobbiamo creare un sistema globale più giusto e sostenibile che rispetti la diversità delle culture, promuova l'uguaglianza economica e protegga l'ambiente. Questi sono certamente obiettivi ambiziosi, ma mi chiedo anche come il pensiero decoloniale si relazioni a un altro grande problema che stiamo affrontando oggi, il neoliberismo. Questa è una connessione chiave. Il neoliberismo è un'ideologia economica e politica che enfatizza il libero mercato, la deregolamentazione e la privatizzazione. È stata l'ideologia dominante in molte parti del mondo negli ultimi decenni e come vedono i pensatori decoloniali il neoliberismo? Beh, lo vedono come una continuazione delle strutture di potere coloniali. Le politiche neoliberiste spesso portano alla concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi, all'erosione delle reti di sicurezza sociale e allo sfruttamento del lavoro, in particolare nel sud del mondo. Quindi è come se il neoliberismo fosse una nuova forma di colonialismo che usa le politiche economiche invece della forza militare per estrarre ricchezze e risorse. È un buon modo per dirlo. I pensatori decononiali sostengono che il neoliberalismo ha esacerbato le disuguaglianze e ha approfondito i retaggi del colonialismo. E come propongono di resistere a quella forza? Beh, il pensiero decoloniale sottolinea l'importanza dell'azione collettiva, di costruire movimenti che sfidano le politiche neoliberiste e promuovono modelli alternativi di sviluppo economico. Quindi si tratta di organizzarsi, protestare e sostenere il cambiamento. Esattamente e si tratta anche di creare sistemi alternativi, cooperative, economie basate sulla comunità e altre forme di organizzazione economica che diano la priorità alla giustizia sociale e alla sostenibilità. Sembra che il pensiero decoloniale offra un potente quadro per comprendere e sfidare le forze della globalizzazione e del neoliberismo. Certo, e fornisce una base per costruire solidarietà tra diversi movimenti sociali. I pensatori decoloniali riconoscono che le lotte contro il colonialismo, il razzismo, il sessismo, l'omofobia e lo sfruttamento economico sono tutte interconnesse. Quindi si tratta di riconoscere le radici condivise delle diverse forme di oppressione. Esattamente. Il pensiero decoloniale richiede la costruzione di alleanze tra diversi movimenti, riconoscendo che stiamo tutti lottando per un mondo più giusto ed equo. Wow, questa è stata una conversazione davvero illuminante. È chiaro che il pensiero decoloniale offre una lente potente per comprendere le complessità del mondo di oggi e ci spinge ad agire per un futuro più giusto e sostenibile. Assolutamente. E a voi cari ascoltatori, speriamo che questo deep dive nel pensiero decoloniale abbia acceso la vostra curiosità e il vostro pensiero critico. È un campo vasto e in evoluzione, con molto altro da esplorare. Continuate a mettere in discussione, a imparare e a immaginare un futuro diverso. Vi piace per esservi uniti a noi in questo viaggio intellettuale.